Piața Victoriei la Europa FM. Seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Ultima ediție Vineri mai facem, Teo? Facem, facem, facem. obișnuita sinteză a săptămânii cu record. Era să zic ultima ediție din această campanie electorală. Din această era. Din această campanie electorală, care se termină mâine. Alături, eu sunt Mai Siguran și alături de mine l-ați auzit deja pe Teodortiță Directorul știrilor Europa FM, colegul Vlad Petreanu, directorul nenumit al emisiunii deșteptare sau ceva de felul acesta. Bună seara! Așa, ne-am strâns aici, trebuie să bărfim cu dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat în această campanie electorală și să, să, să, să și vorbim, adică nu știu cum să vă spun, după ziua de duminică, urmează ziua de luni, o zi în care. Lumea merge înainte, țara noastră de asemenea Justiția vrem... merge înainte luni. Asta e, e mai așteptată ziua de luni decât ziua de duminică La modul serios voi aștepta ziua de luni mai... Nu, no, eu cred că trebuie să le luăm în ordine, Moise Trebuie să așteptăm să vedem dacă va fi vorum la referendum Să vedem dacă ordinea din sondaje se respectă și la alegerile propriu zise Și de-abia după aia vedem ce-o fi pe la înaltă curte de cazastie și justiție mm. Eu cred că impactul zilei de luni nu poate fi subestimat. În cazul în care Curtea Supremă, mă rog, în alta Curte de Casație și Justiție, cum mi se spune, de fapt, în mod oficial două o sentință uh, de închisoare liderului PSD, lui Liviu Dragnea, care are deja o condamnare în prima instanță și mai are condamnarea în cazul referentumului, practic Liviu Dragnea iese din politică. Ori alegerile europarlamentare, orice fel de uh, scor ar avea partidul pe care îl conduce dânsul, nu vor scoat, nu scot pe Liviu Dragnea din politică în niciun, în niciun caz. Adică am remarcat, există așa un soi de așteptare că un scor prost înregistrat de PSD ar putea să determine cine știe ce tremure, fracturi în interiorul partidului. Eu zic că sunt niște așteptări optimiste. Unul, la mână, nu cred că PSD-ul va face un scor foarte prost. Ei, fiecare înțelege diferit pe prost ăsta. Ce înseamnă prost? Hai să vorbim concret. Nu cred în niciun caz, așa cum am văzut că sunt niște îmbărbătări reciproce în zona de opoziție sau în zona civică, nu cred că va coborâ sub 20% sub nicio formă. Nu cred că există această posibilitate. Cred că, um, cred că sunt foarte mulți votanți PSD care se feresc să spună că votează acest partid, pentru că sunt ținta unei campanii se râde foarte mult și se și insultă foarte mult simpatizanții acestui partid. Nu e deloc comod acum să fii simpatizant al PSD. Oamenii au dreptul să țină cu orice partid legal constituit. De deci nu spui. Da, și nu spun. Asta nici nu înseamnă că te duci trăcerii. la vot. Asta nu înseamnă nici că te duci la vot. Nu, sigur, în multe cazuri, rușinarea asta înseamnă stat acasă, de da. mobilizare la vot. Bun, pentru PSD, alegerile europarlamentare Am. sunt uh, mai dificile, pentru că ăsta este un partid care își bazează scorurile electorale în primul rând pe organizare și pe mobilizarea simpatizanților și a aparatului uh, propriu. Sunt foarte bune. asta, sunt E partidul care face asta cel mai bine În România, din totdeauna Doar că la europarlamentare Mobilizarea în mod inevitabil este mai mică Mai scăzută Nu spun că este nulă sau Nu să spun, neglijabilă Este mai scăzută decât de obicei Pentru că uh, primarii care sunt primarii PSD, care sunt primii mobilizatori acolo în comunitățile locale, nu au un interes direct într-un rezultat bun la europarlamentare. Spre deosebire de alegerile locale unde este interesul lor prim, sau spre deosebire de alegerile parlamentare, în care se aleg acolo senatori, deputați din cadrul comunității. Aici e o chestie complicată de explicat și nu îi privește în mod direct. De aceea este mai scăzută. Deci se contrabalansează pe de o parte, o spirală a tăcerii Cu simpatizanți PSD care tac ursuzi Pentru că sunt ținta unei campanii foarte agresive De ironii, multe dintre ele răutăcioase și insultătoare Ceea ce este o greșeală, din punctul meu de vedere um, Și, de cealaltă parte, primari care, mă rog Organizarea, mobilizarea internă a partidului Care nu e la aceleași cote Să vedem, e o situație foarte interesantă, din punctul ăsta de vedere Hai să-ți întorc întrebarea Moise. Ce e mai important? Referendumul? Rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European sau ziua de 27 mai, când aflăm dacă domnul Dragnea mai rămâne sau nu în politică? Din păcate eu sunt foarte dezamăgit de Curtea Supremă și mi-e teamă că aceste două lucruri se implică una pe alta. Adică dacă nu trece referendumul iar Dragnea face și un scor bun la alegeri eu nu am așa o mare încredere Îți spun și de ce, să justific O parte încă importantă a judecătorilor De la Înalta Curte Sunt numiți pe vremea Rodicăi Stănoi Sunt numiți acolo pe vremea Rodicăi Stănoi, știu ce spun Dar asta nu e, nu a oprit să Să-și câștige o reputație sunt bună chestiuni, până acum. Sunt chestiuni care țin și de competență Sunt chestiuni care țin și de curaj Și de oportunism Nu toți judecătorii Nu toți magistrații sunt eroi Nu toți sunt curajuși la modul cum s-a amânat mi -mi procesul se pare asta, că, la... Mie mi se pare că aici este format de afacere. Adică faci procese de intenție judecătorilor de la Curtea Supremă Eu nu știu, n-am elemente Pe să Cum spun. să nu fac după ce Dragnea și-a refuzat două complete Și nu s-a lăsat până nu și-a ales el judecătorii Cum să nu fac astfel de procese? Da, Le fac. ce să spun Uite, le fac și Dar dincolo de asta, vă spun, mult mai interesantă mi se pare declarația lui Dragnea că merge la referendum și că nu s-a opus niciodată Nu vi se pare interesantă chestia asta? Ba da, dar... Ce te fi așteptat să spună? Să spună, bă, lăsați corupția bă, să dispară infracțiunile din codul penal? Ce putea să spună? Înainte de asta, trebuie să tim cu toții, inclusiv ascultătorii noștri, că în această perioadă partidele de talia PSD și PNL, ceilalți nu cred că au avut bani de așa ceva, au făcut măsurători, sondaje din astea, cum a fost timasul nostru de ieri, cred că și de două ori pe săptămână. Dar sigur, cel puțin unul pe săptămână. Influența săptămânii trecute, cu meeting alea cu, cu forța, nu știu cum să le zic, a... A fost un fel de viol cu câteva mari orașe, în special din Moldova, Iași și Galații, da? și la Târgoviște după aia. Aceste mitinguri au avut, din punctul meu de vedere, un impact major în privința, pe de o parte, a mobilizării unora și a demobilizării altora. Dragnea i-a enervat pe cei care probabil că oricum nu-l votau, dar poate nici nu se duceau, erau foarte hotărâți să se ducă la vot. Aceste lucruri... Contează, foarte mult contează. De fapt, asta contează în campania electorală. În ce măsură, uite, ca să vă dau un contraexemplu. Peneliștii stau bine în sondaje, că tot am avut noi astăzi dezbaterea, cred că cred că. Cea mai interesantă dezbatere din această campanie Că s-au ferit unii de alții A mai fost la DC News o, Dar nu au fost, fost Băsescu, Ponta, Dacian toți au, uh, au fost Victor Deci în Dacian. această dimineață Dacă am permis să dau știrea La Europa FM încep, De fapt în această amiază La ora 1 și un sfert Traian, Băsescu, Dacian, Cioloș și Victor Ponta Au fost într-o dezbatere electorală Moderată de Zanda Nicola da. Asta a fost Care... Dacă nu ați ascultat-o ați pierdut ei, dacă n-ați -ați ascultat-o, pe, pe Facebook. contul nostru de Facebook, poate fi urmărit. Și are să apropie de, nu știu, 90.000 de vizualizări, ceva de felul ăsta, adică... Eu care am zis, dacă n-ați ascultat-o, ați pierdut, nu am zis că ați pierdut-o. Pierdut, -o. Ați pierdut? <laughs> trebuie să o vedeți. Bun, deci ca să, ca să revin la Hai ideea principală. să principal. ne un pic. Aceste partide măsoară tot timpul ceea ce se întâmplă și modul în care reacționează electoratul... Și în funcție de asta își fac și retorica de campanie. Poate ați observat o săptămâna asta că domnul Tăriceanu a ieșit din învăluire și a transmis explicit un îndemn votanților domniei sale să boicoteze referendumul. Domnul Dragnea, după, mă rog, declarația lui Dragnea a venit după declarația doamnei Dăncilă, care a spus, eu merg la vot și eu am fost toată viața mea pentru justiție și stat de drept Aș da am zis eu. Numai asta n zis. -o. După care a venit și domnul Dragnea și a zis cine eu? Eu, păi cum, Da, ce am zis că am fost vreodată împotriva referendumului? Asta a fost exprimarea inițiată de președintele României. Eu cred că domnul Dragnea a văzut și dânsul simulările privind validarea sau nevalidarea referendumului și cred că la această întrebare era mai interesat să oferă un răspuns care să nu-l pună în opoziție directă cu propriul său prim-ministru. Adică cu doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă. De ce anume? Da, pentru că ce? în momentul ăsta nu este în poziția în care să-și mai permită un conflict cu primi, primul ministru P aia cu două zile nu zis, i-a zis ea să-și amintească de ce am trimis-o la Palatul Victoria? Da, sigur, Tot da el nu, era, asta. nu era o poziție directă Și pentru că cu, mă, cu două zile înainte de alegeri, e, transmiți un semnal nefericit uh, susținătorilor tăi Dacă tu te cerți cu numărul doi în partid, să nu uităm că domnul Adâncil are funcție și în partid, nu numai la, la, la guvern Probabil da. au vrut să trimită un semnal așa de armonie. Suntem împreună aici și doar deci Acolo, tuturor. dincolo de funcție, pare să înceapă să-și constituie un soi de pol de opoziție, împreună cu baronul local. De ce e? De dolci, parcă nu? Paul Stănescu. De ult. De Paul Stănescu. Da. Um, da al, cum... Lucrurile astea se vor regla acolo în partid cumva, sau ar urma să se regleze după uh, alegere, adică după vot... Probabil că Dragnea va încerca să-și rezolve problema. Un scor bun îi oferă din nou un ascendent. Ce înseamnă bun încă o dată când zici un scor bun? Că aici e o diversitate... Un scor care de... se apropie de 30%. Este un scor foarte bun. După doi ani de guvernare în aceste condiții, hai ei știu vorbim, asta. Hai să Vlad în cifre. Vlad, zic, că un scor bun pentru PSD este dacă rămâne cel mai mare partid din România, indiferent de cifre. Dacă iese pe primul și loc. Dacă pe primul loc da, da, uite, și asta... Nu. Să ne amintim faptul că în 2016 3,2 milioane de români Au votat pentru PSD Acum, așa cum arată sondajele Și mobilizarea la vot Este destul de improbabil Ca PSD să mai adune 2 milioane mm. de voturi Nu știu, hai să nu, să nu Astea sunt Asta e o tehnicalitate mă Întrebarea pute... e care e, e ordinea Și Cine? care e diferența între primele trei da. Acolo discutăm Eu cred că participarea va fi mai mică decât în 2016 Că știu că ești optimist Nu, nu simt Adică... 7,2 milioane Au fost la vot în 2016 Da, eu deci mă refer procentual să Eu mă refer procentual Listele astea electorale știm foarte bine sunt, uh, Au niște numere Niște cifre foarte optimiste acolo 18 da. milioane 18,2 milioane da. cu, În realitate toți sociologii sunt de acord da. că Probabil sub 5, poate chiar sub 14 milioane mai sunt în țară. În cel puțin în ultimii 10-15 ani, singurele alegeri care mai animă electoratul sunt alegerile prezidențiale. Acolo Puternic se personalizate. Da. Da. Da. Și astea au, au fost întotdeauna, pentru că sunt personalizate, prezența a fost bună la parlamentare, atâta vreme cât uh, s-au desfășurat în același timp cu alegerile prezidențiale. Când s-au separat? În 2004, în 2004 s-au separat, da când Năstase a candidat împotriva... de fapt, când, După o candidat... modificarea Constituției. Da, din momentul ăla în prezența a început să scadă la parlamentare, semnificativ. Okay, Și a continuat să... să scadă. Diaspora, de la care știi, se vorbește, diaspora cred că reprezintă un factor emoțional puternic pentru uh, electoratul din România, dar uh, participarea la vot în diaspora este redusă. Adică în com prin comparații, proporțional cu câți oameni sunt plecați de fapt. Că da. noi spunem că sunt plecați 5 milioane Sincer, noi nu știm exact cât sunt plecați Dar sunt între 3 și 5 milioane Ori la prezidențialele din 2014 Au fost 3... 377 Așa. Deci asta înseamnă 10% participare din diaspora Pentru că fizic în 441 de secții Atâtea sunt în diaspora Cu tot cu din Corea de Nord și așa Nu cum să treci de nu, Am calculat eu, deci trebuie 80 de, 80 de votanți pe oră, deci mai mult de un, deci un votant la un minut și ceva, ca să ajungi la 500 de da. nu, nu asta conteste, adică nu vorbesc despre motivele logistice pentru care se votează atât de, adică ok, astea sunt, asta e realitatea. Dar participarea la vot în diaspora este de 10-15%, asta este proporția de participare. Și mai e un detaliu aici Efectul scuze efectul este însă că oamenii aceia sună acasă Și vorbesc cu rudele Asupra cărora au influență majoră Pentru că sunt principal finanțatori Ai familiilor respective În enorm de multe cazuri Adică sunt enorm de multe familii în țara asta Care depind aproape integral De banii pe care Îi mai trimit românii plecați afară Celebrele remitențe Mai e un detaliu aici Beneficiarii Direcția acestor alegeri, mă gândesc la europarlamentar sunt mult mai puțini. Circumscripția e națională și atunci relația directă cu electoratul și de aici înainte după alegeri până la următoarele alegeri o să fie foarte, foarte uh, slabă. Ei vor fi foarte departe de electorat. Atunci când avem parte de alegeri parlamentare, nu mai vorbesc de locale, când avem parte de alegeri parlamentare deputații, senatorii sau oamenii care vor să intre în Parlament, au legături cu primarii, au legături, încearcă să câștige acolo în teren. Un candidat pentru alegerile europarlamentare nu poate să ajungă până toate satele astea, dar de fiecare dată este un, un parlamentar. E vorba de, când vorbesc 32, de naționale. De fapt 32 Sunt de 32. E foarte greu să faci campanie astfel încât să -și ai și o relevanță, să te vadă omul ăla în afară de televizor. Pot să vă contrazic și eu pe amândoi așa? Aș avea niște observații. Ați aplicat amândoi, ați explicat acum, niște modele. Domnule câți vin la vot? Cam cum este? La europarlamentare? Toate calculele voastre de până acum nu iau în considerare ultimii doi ani o emoție și o enervare destul de puternică și un sens al acestor alegeri europarlamentare, ce fiele, în primul rând de buton de acțiune. O bună parte a electoratului acestei țări în ultimii doi ani, ar fi vrut să poată face ceva. Și din sondaje, altele decât Imasu, noi cu Imasu am făcut acum un an pe tema asta, acum n-am mai făcut, din ce am aflat eu, și cred că știu bine ce am aflat, mobilizarea pentru referendum, tocmai pentru că acesta era un buton pe care lumea a simțit nevoia să-l acționeze în acești doi ani, interesul pentru referendum este mult mai mare decât pentru europarlamentare. A, că două principale partide, PSD și ALDE, își îndeamnă cumva ALDE pe față, cum PSD-ul pe sub masă, alegătorii să nu ceară buletinele respective. Că în secțiile de votare să vedem care va fi procedura și dacă președinții de secții de votare le vor oferi oamenilor trei buletine. Foarte important observatorii acolo. Oamenii trebuie întrebați, băi, Aici este și un referendum, vrei să votezi sau nu? Să, uh, că partide uh, precum USR Plus n-au simțit, n-au avut abilitatea, sau poate au intrat prea devreme în conflict cu Iohannis, sau poate s-au gândit că pro profită Iohannis de chestiunea asta, dar n-au realizat faptul că o bulă de 5 milioane, cât este acum, de fapt, intenția pentru referendum de vot, e mult mai mare decât una de un milion și jumătate și n-au știut să apese din punct de vedere al marketingului politic Pedala pe acest referendum Astea sunt detalii Realitatea, mai bine ne uităm spre PNL din punctul ăsta de vedere Care a fost destul de puțin prezent și e partidul prezidențial Ei au o altă problemă Ei au o problemă cu cei care au fost la referendumul din toamnă mm -hmm. Cred că pe la jumătate poate Dintre cei care au votat din de 3.700.000 Cred că a fost La referendum eșuat cu familia tradițională zic, Sunt anti-PSD Sunt peneliști în special Peneliști, mă rog, pot să intru într-o detalii legat de asta, dar nu vreau în momentul de față, chiar nu vreau Și s-ar putea ca o parte, pnl să nu fie apăsat, deși a fost singurul care s-a înscris pentru campanie pe referendum Dacă te uiți cât au vorbit de fapt în realitate peneliștii despre referendum O să constați că au vorbit mai puțin decât useriștii care au vorbit puțin Deci useriștii au vorbit puțin despre referendum, USR+, mă rog Iar peneliștii și mai puțin, deși ei teoretic s-au înscris pentru asta Aici sunt niște semne de întrebare și niște inabilități, dar ce încerc eu să vă spun vouă este că nu, acești ultimi doi ani nu pot fi ignorați. Că lumea înțelege că acest referendum este despre dragnea, despre retorica anti-europeană, despre pericolul de a fi suspendați din UE, care e foarte concret. Îi zice Timormans. Nu mai sunt speculații de ale mele sau ale Socialistul Timormans. Da, Să mă rog. Să punem particula asta. N-are niciun fel de relevanță. Are relevanță -a... pentru -are... că avem un guvern socialist Nu la avem niciun, măcar un partid socialist în România. Știu. Deci... Dar formal, ei sunt înscriși acolo. Ok. Deci... A acești doi ani nu pot fi ignorați din punctul meu de vedere. Și toate, uh, deci toată lumea, când face predicții, mai ales sociologii, am văzut. Băi, toată lumea se uită câți au fost la europarlamentare. 32% ultima dată. 32% apriși ba pe baza de uh, 15, să zicem, real, și rezultă 5 milioane participare la vot. Și de acolo încolo, nu. 35% maximum. Nu, nu așa se testează. Într-adevăr, se folosesc modele și, uh, da, presupun că e mai multă emoție la aceste europarlamentare față de cele de acum 5 ani. Sunt curios care va fi efectul. Da, în mod evident, e mai multă emoție, dar se uh, măsoară gradul de informare și intenția de participare la vot pe starea de fapt de acum. Da. Nu pe ce era acum 5 ani. Și măsurătorile nu arată o participare foarte ridicată. Arată o participare de 40%. Bine, o să vedem. Sper să ajungem la 40%. Uh, în privința referendumului, dacă îmi permiteți un comentariu, mi se pare că Lucrurile cumva s-au răsucit. Eu credeam și presupun că nu este vorba doar de așteptarea mea, eu credeam că acest uh, referendum sau tema referendumului va fi folosită de președintele Iohani și de susținătorii uh, domniei sale, inclusiv pentru a crește prezența la europarlamentare. Uh, pentru că o prezență sporită la europarlamentare, în primul rând că este uh, o... Recomandare democratică, o necesitate democratică într-o democrație consolidată, prezența la alegeri este un semn de sănătate a societății respective. Doi, o prezență ridicată, majoritatea analiștilor obiectivi sunt de acord că dezavantajează partidul cu care domnul Iohannis este în opoziție. Deci eu mă așteptam ca tema referendumului să fie intens folosită um, pentru, inclusiv pentru creșterea prezenței la europarlamentare. Constat la sfârșitul acestei campanii că, cumva, a ajuns să se întâmple invers. Deci, discuția despre europarlamentare ar urma cumva să tragă și prezența la referendum uh, după ea. Pentru că s-a este foarte perfect. Puțin. Este totalmente în neregulă. Um, am mai spus o, o spun și acum toate nemulțumirile pe care le creez, ca să, nu care cumva luni, când o să-i cred, un scandal și o dispută mare, că de ce ai ieșuat referendumul, să nu spună cineva, bine, bă, și tu, că după război mulți vitei se arată. Eu spun că nu mi-aș fi imaginat niciodată ca inițiatorul referendumului, adică președintele Iohannis, să fie atât de pasiv în timpul acestei campanii electorale, în legătură cu tema de care își leagă o bună parte din viitorul carierei sale politice e, corect. Pentru ce că eșoarea posibilă eșoare, nu știu dacă va eșua sau nu Dar la cum arată lucrurile acum, la ce pasivitate a avut președintele Care e totuși un personaj politic extrem de influenț și de vizibil La ce pasivitate a manifestat președintele în ultima lună față de această temă Mie mi se pare că nu sunt prea multe șanse Adică, deci... domnul președinte, la un moment dat, nici nu știa care sunt cele două întrebări. Da, da, da. Mi Astea aminte. sunt lucruri de un penibil total. Știți cum arată asta? Pentru că domnul Iohannis vine din zona învățământului. Arată ca un uh, elev care nici nu se străduiește. El ar vrea să un 5, dar de milă. O atitudinea asta a președintelui României, care consideră că îi se cuvine votul și se cuvine susținerea doar pentru că este în funcția respectivă, nu este ce trebuie. Adevărul este că noi doi, Vlad, ne-am contrazis pe uh, tema asta a referendumului mai mult decât toate dezbaterile care s-au făcut în total în această... Nu s-au făcut nicio dezbatere. Am da. mai făcut, uite, să vă citesc, în, put, în urmă cu puțin timp, la a aflat la UBB la Cluj, președintele a declarat, a declarat așa. referendumul este clar că îmi va da și mie un răspuns. Voi ști duminică seara, dacă românii au crezut că le-am... Ce le-am spus eu și ce le-au spus și partidele care în susțin acest referendum. Nu toată lumea îl susține. Unii îl boicotează așa pe șest. M-aș de la tot felul de pronosticuri Însă, în realitate, miza la aceste alegeri Este una imensă Și duminică seara vom ști dacă a câștigat România Europeană Sau România Antieuropeană Sau vom mai ști un lucru Când dacă a câștigat O să-i dea dânsului un răspuns Dacă vor sau nu vor Că nu e vorba de asta Adică paternalismul ăsta uh, monarhic așa Dă foarte prost Și e și ipocrit Pentru că am tot încercat și noi și alții Să, să obțină un interviu cu președintele Iohannis Deja face... e în ultimul an de mandat și n-a dat un interviu în acest mandat. Eu nu știu să fi dat cuiva un interviu, măcar. A dat unul zic... la TVR, șefei redacției în limba germană. Dacă nu mă înșel, acum vreo două săptămâni. Okay. Atât. Serios? Okay. Este singurul Cristel Ungar, e cred că Nu, nu, nu. Era în română. Nu știam acest da. aspect și eu știu am tot ce A fost un interviu care n-a produs cine știe ce știri, da n-a ajuns la tine da. Nu s-a spus mare lucru acolo Dar eu am altă întrebare La localele din 2016 s-au încheiat alegerile locale cu un anunț care la vremea aia a fost și n-a fost băgat în seamă Nicușor Dan? Anunța că a creat un partid nou Atunci am auzit pentru prima oară despre USR, USR. Și de la acel anunț pe care nu foarte multă lume îl mai ține minte S-am ajuns la desenul politic de azi Avem acest USR Plus Care e pentru prima oară în cursul asta pentru europarlamentare Se pregătește și pentru alte runde de alegeri Ce vreau să vă întreb amândoi doi? Ne așteptăm la anunțuri, duminică-seara? De, de la USR Plus? Nu, de la toată lumea, de la oricine Probabil că toți vor face anunțuri la ce te gândește? Fiecare își va interpreta scorul la alegeri și, de principiu, toată lumea va anunța că a câștigat alegeri. Asta no, e fel de. Adică, atunci, cu Jordan a anunțat, practic, lansarea unui partid național. Da. Care da. A avut și resursă. Era da. înainte, da. Era USB, s-a făcut da. USR, dar. Nu cred că apar partide uh... noi după alegeri. Adică, nici măcar în cazul în care singurul loc de unde ar putea apărea vreo inițiativă politică așa de dizidență și de nemulțumire ar fi PSD, la un scor foarte prost. Dar uh, există deja, adică zona, cum ai definit-o tu, Perfect, zona PSD-știlor genați este în acest moment foarte ofertantă. Poți să alegi și la Alde, și la Pro-România, chiar și la domnul Gabioprea, înțeleg că mai sunt locuri. <laughs> nu, Eu mă gândeam la altceva, mă gândeam la prezidențială, pentru că următoarele alegeri începând a -a. de. Nu, duminica, fi. nu, nu, nu cred că va fi. O să auzim vreun candidat la președinție sau nu o să-l vedem pe domnul Claus Ioanis ieșind <sighs> și spunând îmi pare rău că nu mai candidez? Nu, domnul Iohannis nu va face anunțul ăsta decât dacă poate să se ducă undeva mai bine. Adică, adică la, la că domnul European. Ioanis primește o ofertă frumoasă din partea Comisiei Europene sau Uniunii Europene s-ar putea să ne facă o surpriză. Nu da. suntem acolo și nu cred că se va întâmpla. No, deci, asta. Domnul Iohannis ce să mai Eu Eu să te oprești până luni. Vrei? Lasă-l pe domnul. Îmi pare rău. -am. Cum adică să mă opresc? Stai puțin. Domnul Care Ioanis. este problema? Deci nu, vorbesc serios. Um, um... Mă scuzați, dar observ ce se întâmplă. Nu sunt de ieri de azi, nu urmăresc politica de ieri de azi. Am văzut tot de lideri politici, mai buni, mai slabi. Domnul Iohannis, cred că nici la, în al cincilea an de mandat nu reușește să-și înțeleagă cu adevărat rolul de președinte a României, de cel mai fortat... Rolul plătat... sau poporul, Vlad? Și nu știu, nu merg atât de departe da, eu Și zic cred că... că va atrage ponoasele pentru asta Pentru că va exista un recul Și eu mă tem de asta Mă tem da. de asta în sensul în care În mod evident eu... omul ori nu știe Ori nu i-a spus nimeni Ori a ignorat faptul că Dezbaterile în contradictoriu Polarizarea reprezintă Cea mai bună cale de a populariza O temă Aici, Iertați-mă, acesta... deci l-am văzut păi... În mijlocul campaniei de referendumul și lansează la nesfârșit cartea da. Bine, ok, am înțeles. Asta să făcut și la Cluj. Putem să facem așa. Acum e târziu, dar am venea să spun, nu cumpărăm cartea, dar putem să mai vorbim și despre altceva. Adică, da, cartea, am înțeles, gata, o să cumpărăm cartea. O să conspectăm cartea, domn profesor. Dar putem, adică, dacă tot ați lansat referendumul, hai, băteți-vă un pic pentru el, că nu vi se cuvine. Asta e un om, un politician care crede că îi se cuvine votul, este un politician pierdut. Pentru vot se luptă. Stai-mă puțin, că. Nu s-a întâmplat încă nimic. Toții pe atac că nu va trece referendumul de 2 ani. Eu sper să mă înșel. Am făcut sondaje de opinie. Ți le-am adus aici pe masă. Acum un an și ceva era intenție de participare de peste 50% și tu nu și nu. Nu se poate, domnule, nu trece referendumul. Stai un pic să meargă lumea la vot. Încă o dată. Hai să nu subestimăm toți factorii din această Sunt două condiții. Lumea, știi, se concentrează pe aia cu prezența de 30%. Aia va fi îndeplinită. Nu am îndoială acolo. Acolo e problema. Nu, nu acolo este problema. ,4, problema este la... 4 milioane mai exact. Nu, eu cred că prezența se va îndeplini. Nu cred că asta este problema. Nu 30% e. Uh, pentru că sunt secții... Uh, este secție unică de vot. Planul ăla inițial care a căzut destul de repede, grație opoziției, doamne, de în Cile, cine ar fi crezut asta, de a separa secțiile de vot, aia ar fi ucis referendumul. Dar așa dacă este prezență comună pentru referendum și pentru participarea la europarlamentare, va trece de 30%. Dar mai este acolo o condiție. 25% din uh, listele ele electorale da. Da. trebuie să voteze da. Da acolo va fi problema. 5,5 milioane prezentă Aici da. eu spun că aici da. problemă. Simpatizanții PSD și ALDE nu vor vota. Hai să asta. Deci, nu vor spune pune în felul și următor, și nu vor exista aceste voturi, deci dacă da. ALDE și PSD au, Prezumăm 2,5 milioane de voturi da. pentru ca eu știu referendumul să deci, pentru ca referendumul să treacă cu 5,5, asta înseamnă că trebuie să vină la vot 8 milioane de oameni. Deci sub 8 milioane de oameni prezență la vot există riscul ca acest referendum să nu treacă, fiind boicotat, probabil, de pesediști. E puțin mă rog. probabil, dar eu aș vrea să, să, presupunem, să presupunem că referendumul trece, îndeplinește toate condițiile astea. Și eu vă garantez că sunt foarte mulți oameni care se întreabă în momentul ăsta, așa și? Nu, no, cine o să voteze la referendum nu... Cine votează da sau nu nu votează atât de rațional care sunt efectele asupra Constituției, nu știu ce, se votează emoțional. Oamenii votează la referendum pentru da, pentru că sunt împotriva corupțiilor și al, uite ăștia cum ne fură și domnule ne-am săturat și nu votă, ne fac autostrăzi. Și uh, votează nu sau nu votează deloc pentru că statul paralel și nenorociții care, uite, ne asuprește și așa, Asta este un vot emoțional. Dar toate alegerile sunt, toate uh, alegerile în general, tururile electorale sunt... Pe bază de emoție, nu pe bază de altceva. Și aici noi n-am vorbit despre modul în care a condus principalul partid de opoziție campania electorală, care, după părerea mea, a fost cel mai vizibil. PNL. Nu, PSD. PSD. Prin da, okay. Nu, dar la de opoziție îmi pare rău. Nu, între toate partidele care s-au înscris în această cursă electorală, părerea mea este că cel mai vizibil și care a strănit cea mai multă emoție a fost PSD-ul. Și ăsta este de urmărit aici. Sigur, au avut niște accente de o stridență antioccidentală absolut înspăimântătoare și, evident, mincinoase. Dar ei au apelat direct, au ciupit corzile acelea uh, ale creierului primitiv, ale, ci, uh, um, știi, frica de străini, uh, groaza că ni se întâmplă, că suntem vin străinii, ne otrăvesc, ne fură, ne nu știu ce, ce a Rici făcut Europa pentru noi, știi? Asta e. Ii vezi că sunt capcana pe care ai definit-o chiar tu la începutul emisiunii Să nu i jignim pe psd -ști. Nu, eu, eu n-am jignit, eu n-am vorbit aici de psd sau de psd -ști. De PSD Nu, eu am spus Că ciu Da, este o tehnică de, de discurs electoral da. și nu doar de comunicare bazată pe frică Pe spaime Da, pe spaime, pe care îmi pare rău, noi ca jurnaliști o cunoaștem foarte bine Istoria... O, cunoaște foarte bine. Istoria o cunoaște foarte da. bine Deci media de succes uh, speculează spaime Știm foarte bine asta e, Asta a făcut PSD-ul Sunt curios care va fi efectul Pentru că în societatea românească, totuși, toate sondajele Am văzut zile trecute, îmi pare rău că n-am luat cifrele exacte Majoritatea populației este pro-europeană pentru că oamenii, dincolo de spaimele pe care încearcă să le inducă cine știe ce comunicator politic, oamenii știu. Bă, ăștia de la noi sunt hoți, sunt ineficienți. Avem rude, am fost afară, am văzut, bă, la aia funcționează lucrurile. Vam am vrea și noi să fim ca aia, noi nu vrem să fim ca ăștia și nu avem niciun model în Est. Gândiți-vă cu groază, Gândiți-vă cu groază ce ar fi însemnat să existe un model veritabil de succes economic în Est. Nu există. Nu există domeniul nu, nu există înest, în Est, în Kremlin, în Rusia. Nimeni nu cumpără produse rusești. Dacă am cumpărat produse rusești, dacă lumea ar cumpăra mașini rusești, castofane rusești, televizoare rusești, atunci am fi mâncați. Ce-ți mai place, Popeda? Popim. Să mai spunem că, apropo de ce spuneai cu suntem încă pro-europeni, suntem pro-europeni, dar suntem mai puțin pro-europeni decât eram în 2014 și atunci a debutat discursul toxic și ușor antioccidental în campania domnului Ponta. Să nu uităm lucrul ăsta. Ah. Iar ceea ce discursul din această campanie, nu o să-i vedem efectele duminică, la a avut. E prea devreme. E prea de vreme, a fost foarte strident pe un timp foarte scurt, dar o să-i vedem efectele la următoarele campanii electorale. Și tare mi-e teamă că de pe urma acestui discurs nu o să profite neapărat PSD-ul și nu neapărat domnul Ponta. Care e protecția noastră în fața discursului suveranist băștinos practicat de uh, aceste forțe politice? Că ăștia nu au rezultate, domne. Nu pot face, nu știu să facă, -au, nu și fac aici la Ungaria, da? nu fac spitale, nu fac drumuri, nu fac grădinițe, nu fac școli. Ăștia nu știu, domne, să facă nimic. Și de-aia nu au această credibilitate. Adică, da, domne, să ne ferim de străini. Bine, mă, ne ferim de străini, dar voi de ce nu faceți? Nu au, nu au credibilitate pe un anume tip de public, un public mai degrabă urban și ceva mai tânăr. De fapt, au credibilitate pe un public vârznic, pe care, aici culmea, l-au păcălit cu niște creșteri de pensii, care pe sistemul vechi, da? Pe sistemul vechi, ar fi fost cam tot pe acolo. Să nu Asta e. îți repet, Maica mea este <sus> foarte limpede la minte. Da, ok. Bine, vom trăi și vom vedea de aici da. încolo. V-am tot îndemnat să ieșiți la vot, cred că, cred că nu, mai mult de atâta, mai mult decât am făcut noi, ca jurnaliști, în această campanie electorală. Nu putem. O să te întreb ca pe politicien la ce oră votez duminică? La 75 minute. la 75 minute mă duc, votez, îmi pozez buletinul pe dos, bineînțeles, și îl pun pe Facebook, ca să fim bineînțeles. Vlad, eu votez în sat, domnule, la noi în sat este alt ritm. Și eu tot în sat. Lasat la, la ora șapte, deja la ora opt se termină pâinea de la magazin Vlade. Dar no, mă duc sat. mai încolo să evaluez situația. Da, deci încă o dată, e important acest aspect, mergeți la vot, inclusiv în România, mergeți dimineață la vot. S-ar putea după amiază să se facă cozi, sper eu. Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18:15.